محترم کو مولانا مبتی سراجدین سے دا دورے تفسیر قرآن چی پچھار بارہ آتان میں باندے شروع شوئے دا او پا ستر ایک ننان میں باندے سر ترسیدلی دا دا دید ملائی دو پا تیسا تایی اشاہ تو سنت کے سات اید سیڈیز دکان نمبر تیس عبدالرحمان پلازان از دی میچوک جنگیر را سواگی پروپرائی تو انوار شیر توحیدی موبایل نمبر 039157124 همغه ګرځول واغیدار غوګنسترګه وځونه نلری نه کړدوینه هیڅ फायदा هم نه روزو غوګنه دوزینې سترګونه زولونه هیڅا زګا دې انکار کوم کیدا دله د الله نه ثابت شه په دی باندې او جوړی په ټوکی کوم کی یقین مګلا کړو چا په تاسو وکولنه مونږ چلو ونه ښه هم غای نو اونا کولیږي غزانو چې سولوبېدلانه د پاره د دیکت او داو دروغ دودي اجو د جوړاونکي کله جومرهان کرتا تا یو ټوله دې پیرانو د پیرانو او ريدل قران کله ځه زل شو نو دې انستو غلي شي چو قرآن ویلکی ناغی وی انسیتو غلیشای و غیر مقالب وی ننا تم وایا انسیتو فقراو امام قرآت وی نتاسم وای فلما قد یا کلش برگرشو نواغید اخت القوم تیرون کی اخت القوم تلا بیان شروع کرو ناغی آغی یا قومنا ان سمنه کتابانو مونږه دې تل دې یو کتاب شرعلي کلیشه پس د موسی اسلامنا د دې کوم ګل را کتاب جمهور کې را نه هدايت ورکه یاد تا او زمون کومه اجيبو دایلا او او بجو کتاب فوراً اغیوائی عجیبو دعای اللہ او چانا چونمانل دعایی دا, دا, دا اللہ، دا رسول اللہ پس ندی آگا کام زوری کونگی اللہ را پس مکا که ندی آگا مخی که دونگی دا اللہ چگنی تیخ تبوکی بچ او نیسا دلالا بید اللہ را ستو مددگاران دوی دی پکو مراج ترکانده که او دوی دی پوکی اکنی اللہ تا دی نده اسطره پو پیدایشتو دوی بانده قادر ده پده چه پیدا بکی جندی بکی مولارا یقیناً اللہ را پار سبانو قدر اللہ رنکی آورا چورانده پکرشی کافر پور بانده نبو آئی علی جا عزاب الحاق آیا نده دا حاق نبو آئی قسم ده جمع پر آب بیلکل صحیره فزوکو العذاب بما كنتم تكفرون ابويا الله وجهي عذاب په سبب دا غوي تاسو کافرانو صبر وکړه لکه څنګه چې صبر کړو همت واله یعنی د پیغمبرانو نه سمه طلبه چې څو پیغمبران همت واله دي څو پیغمبران کې همت واله نه دي مدارین د بیان دی معنی دا صبر وکړه لکه څنګه چې د یانه د پیغمبرانو تروار مکو دویتا لګجړيیا او دوی ویای چې سره لاوشه ځان سپه شي چې د وښ نو ترکره په دنیاي کې مګار یا وا غړای دروځي دا جره سوالو ننا لا کیږي مګر قم فاسقان نحوابيږي دغه اولو شوباتو محمد صلی الله علیه وسلم حدیث په سي په نظر کې او زه لغتهم په سواره د قران کریم کې مخکي شبعات ختم شو غصبدي درو برابې نه د تاسو سره جهاد کې لکه مخکي سورۃ نام نورسه আরাف نورس انفال او توبه په مسله د جهاد کې دایره دایره اصول شروع تونه په مسله د جهاد کې دعوت سورته محمد ترغيب الکتال فازکه دالو کا شواط ختم شو توحید ثابت شو اوسوبنه منی او تازه جنگیږي نو جګړو سره کا اګه سان جو کوفری کړو وصدوان ذبیل الله منی کې د دین د الله نه ازل زایکریا الله اعمال دوی دوی اعمال الله زایکر دی اوا خلک چې ما ده اعمال کرام مطابق د سنت ایمان راولو با کتاب چرالې کلو شی محمد رسول اسلام دا ده دوی در په طرفا کفرانون سیات دیما لری کړه الله دوی نه تکالیف دوی کفرانون سیات لېکړه الله د دنیا سیئات او تکالیف دوی بخاله کړ الله د دنیا سیئات او ګناهونه دوی او ټیکړه شان دوی حال دوی نیتونه دوی دا پرې چې کنا خلک کوفر وکړو ورپسې فيه باطل او مؤمنان ورپسې چې د خپل لږ طرفا دارنګي بېنه الله د با خلکو حالت دي کله چې ملا اوسوې کافر وتا فزر بریکاب وی وای وحالو سټونو سټ سټ ور وای فزر بریکاب تر هغه چې خې وینې ته کای کافرو ست د امریکینانو فشد الوساک نه مضبوط کېټاړل خو مضبوط ته بند په بنو داړی نطرولن پاس فاما مننم بادو واما فدان تفدونا تمنون منا تاو سحسانو کئی پرحسان کا ولو سارا لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماما بینی آسال بانی محر بانی اکروا بس ما تا دازی پریخوری نحسانو کا ولو سارا واما فدان اما تفدو فی دیغاغله په فی دیغاغستو سره لکه زه بزر هر کوي د کې سرور سرور زره درایم اغستې چی وو دا کار کوئی جهاد حتا تزال حرب او زرا ترغې چی کی دي جن؟ جن؟ جنگ خپل بوجنا او صلات ترغې کی دي جنگ خپل و جنگ و کی دي یعنی جگر ختمی دو بوری جگر کوئی حتی تزال حرب و اوزارا جکی دی جنگ اقبل بوجونا تر آغی جکی دی جنگ اقبل بوجونا یعنی آغی وصله پر خدا شکیست و آغستا شکیستو خورا تر شکیستو پوری بجنگی گئی حتی تزال حرب و اوزارا تراغی چه کی دی جنگ اخپل بوجونا یعنی تراغی چه اوزار دو کفر ختم شي پا اسلام دو اوزار ختم شي پا اسلام تراغی چه غالب اسلام پټولو طول و دا خبره دا ذالکه مفرد ذکر کئی اهم حالوی علت مفرده ان خبر نہ سلا نہ فاعل نہ مفعول مفرد لفظ در شی طرف ته شر خبرم دا دا خبرم دا دا نویا خبر دا ذلک دا خبر دا که خوف الله نو بدر با وسوینا لیکن ان تعالی اهل با است جواب سره اوه گسان جوجری شو پدیند الله کی فلای زله اعماله اوما نو چری زاین شو اعمال دو دوی اللہ دو دوی اعمال چرنزائی کئی سیادیم لار بخی دوی تا یو حق لار بخی دوی تا لار دا جانا تو ٹک بکی حالت دوی داخل بکی دوی را را جانت تا عرف بیان اکڑے او جانت دوی را بیان اکڑے یا الہام اکڑے زرگا چه بیان تپوس که زورت عرفا لهم بل مانا طایبا لهم چاگا جانت خشب دار کردوی لارا ایمان وارو که تاؤس امداد اکراللہ ده دین و امداد بکر مضبوط بکی استاظو قدمونا او کافر چه دین حلاکت دیدوی لارا تاغسا لهم شرمندگی دیدوی لارا حلاکت دیدوی لارا تباری در دلرا او سایه کری الله اعمال دری دپتی چکن دی پت کنو لاچرا لکل الله نو برباد کر الله ددی اعمال اوی نری گرزدری کوز مکه کین ودی گوری سنگوان چا تو ابو سفین आवाज وکړو اسی کوم ابو بکرو اسی کوم محمدو نبی اسلام غریشي بیا आवाज وکړو اسی کوم ابو بکرو تاسوګه وګریږئ نبی اسلام غریشي ان اسلامی جواب ورکي لنا مولا ولا مولا لكم دمو کی جواب ولین ورکول یریده نه زنین ذاتی جګړه چا سر نشته ذاتیو جو جن بالکل نشته لیکن کله د توحید خلاف خبره کوي نو ظلم په سل رګوره کې یو رګ کې ساوی نو هم من, من جواب کوو به جواب نه پریدو هوا لنا مولا ولا مولا لکوما الله مددگار دے مؤمنانو وان الکافرینا لا مولا لهم دے کافر مددگار نشته یقین اللہ داخل بجه مؤمنانو چا مالک متاب د سنت باوجود دره وای بلان دونه لای نه رونا ولذینا کفروا اوا خبرو چې کوفر کوي یا تم تاو نه فیلا غلی خری کما تا کولنا ما لګ څنګه خری ڈنگر سنگ خوری اصلاس پا کلی گئی من پلو گو ڈنگر پا ولارا خوری دلتا سنگ چلی تو ناسا خوری پا در سرخان کے پولارا آری ڈنگر پیجی نئی جاچی پولارا خوری دی در ڈنگر ہوئی آری ڈا وڈیلو معززین دی دا چار پایان خوری دی جاچی پولارا خوری دا معزز خر ری آری د کونانسلي کخواونه را خللا په ولاړوخورري دی ته خي یا کولوونه کمه تاکله نام خو لکهڅنګه چې خوې ډګارهوهغه د سرخامخورورته کېنه کلمهوخوره کلمه خوې له نه وردي ا دا محزیین چې جناې لهورې خیرشته رومیان دسې پوې دا دا نه چې چا بوی را چې نا جوړه نه رومل وزیري او جنازه ولوردي نه كريم معاذز نه تفوسه کا نه دل جنازه وردي انن زې ډوړې په خورا کويږي اننه ولا کلمه وردي معاذز ده ويا کلنا کما تاكل لنا ما خوري لګسن ما چې خوري ډنګا ورو خو ليدلره وقالق واي لو لو ټولو نه دې پشان ور خلاص يو بل نه يو بل نه دا اوری نو چاغا روسته جو پا جو ناغو گے پا دی پا جو یاب منده کسی که چاغ بنا را دی اوری اوچی دا خب گرنده اس یا کلونا کما تا کلونا ما خوری لگا سنگا چو خوری دنگار اور دا زائد دوی سمرد کلونا حیاشت دو و اسلام کې که دنبیل اسلام په طریقه کې دیر خیر دی خیر دیر خیر دیر خیر دیر انسانیت پکی دیر دسترخان کا بسم الله او نو بیا خوراک کو دا اخپل مخینہ خوراک حدیث کے لازی یو صحابی لاز پو کاسا گی دا جب و رضو نو نو السلام لاز شسار کرو اخپل مخینہ بے خوری دا بل مخی تا با لاز نو بے اخپل چې بیا خوری میور آلا نبی اسلام لاس ګرځیدو وی زما لاس نه ګرځیدو نبی اسلام یوس لاس ګرځو خیر دی د چاڅه شیخه خو خیاخه کری قسم لري دا یو قسم خوراک دی ترکاری دی نا خپل مخ نه واخلای اوس مختلف میوی دی, دی, کی کی دی نو د چا به کیلا خوږی چا به کژو خوږی نبی لاس په کې کاته کې ګرځینو ګرځیدي بیا مختلف خوراکونه دی, دی نو د چا د بخنه راه کې خوراک کین وو کا لیکن او قسم خوراکی اخپل مخینا خورا او بیا جمع رو خورا چه لک زای پریده پا میده که لک پریده چه بیا کده دوائی زورتی نو دوائی بساری واچه او ری نشتا خوری خوری خوری تر مره پوری بیا دو گوله پکن رازی نو او ری میده برچیک پادشی ناجورکی لیبانا انا خورا نبی الاسلام فرمای چه استا اشتهاوی زده کیجی نو خوراکو که او خوراک نو علا بس کو چلا زده کیده چیو نوری دو نور خورم خوب بسی که چیستا پا میده بانی بوج نی او بیا و بوس کی نو پا دری و ساو بانیس که یو زلوس که نو بیا نو بیا دری و ساو بانیس که نو استا تند برناماته کی دنبیل اسلام پا طریقه کی فیده ده خوچه ده پیغمبر طریقه پری خودو نو زن زناور جن کنو خوریلہ کسنگی خوریلنگار اوڑ دیس دو دوی تخویف سمرا تکولونا آغای ساختا تا ستارکلی ناکلی چوویس آغای کلیو حالا چوویس تا تا تا مونگا حالاک کڑی جاگی لارا فلا ناسر علام نو امدادی ایا تو چې په دلې باندې راځې خپل راځه طرفه په شان زا چې قصه کوي چې ته تناکار عمل دده ورپسې شوې خوښاتو صفت د جانت اغه جنت چلاو شعر موحدینو سرا پاری کی به نهرو نه دوو بج نه به بد مودار دوو بج انهار برواني او نهرو نه به په یوه بدل شي خونداغه د پيو انهار برواني او نهرون باید شرابو چو خون د دا پازو سکون کو دا شرابو انهار بروانی و انهار من آسل مصفا نهرون باید گبینو مصفا او آسل مصفا چه شاد گرم کی پا چمچی بانی برنه اغزب تا نلیره کرو اوست دا آسل مصفا ولم فیا من کل زمرات دوید دو دو پار باید پا دیگر قسم میوی و بخانه دوید دراب دو دو دو دو دا دو طرفا پشانت داوچاره جام شپه با دي ګدون کې له پور کې او موس کول شي دوو کارم پس پرې کې کل می دو او باز دې نه او تو دې ځواګړي تا تا لکه برابرې او بای او بای به رسولو رفع زيد بن سالید کله جغي بو و دې دا ستاد مجلس نه ويبا الخلق تاج ور کل شويلما اذلاب بن اباس درابې ما سوتا ابو دردا تا یاروسا بوتا ما ذا قالا نفا سونیوس او سوی دا څه مسئلای وکړه ټوچ لري کولی دا وی چې مو لا ګړه د الله دې بوزونو ورپسې شو د خوایشاتو اوه چې دا دې مونتهو زادمدان مزیت بکی د دوی الله علم اغه کسان جهداه د مونتهو نو زیات بکیا الله د دوی اله امام ارم کی هدایت د مونتهو نو علیمو ما سمع نو زادن بصیرتا نه الله د دوی و تام تقوا مو ور بکی ذیلا رایا ور بکی ذیلا زواتو تقوا دوی دوی نه تقوا سوا بلور کی و تام تقوا مو ور با توفیق ورکی پا پا اللہ پاعمال با اللہ ورہ توفیق ورکی فال ینظرون اللہ صحان تا تیام بغدتان دو انتظار نکیم مکر دا قیامات شرابشی دوی سخانات صحابہ یقین اندراغلی دی نقید قیامات نقید قیامت رالی یا فقط چاہ اشرات و یقین اندراغلی دی اوائل دا ہے اگا اول اول اول اگر انشتاق القمر اس پوکمئی دو زائش ہوا ظہور النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راولی گو بو عصت و وصاہ کہاتاین نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فانا علاہم ذکرہم ازا جا آتھم چارتبای د ویلرا نه سیات کلاچ راشته امات پوها نیس لا اله الا الله دیسه زوبل عبادت مگر الله بغان غوال د خپل بوجو مومنانو سهولرا د مومنانو خلولرا الله کوي پاوړ د دوستاو زپزاستاوو وای مومنان د خلې مومنان ولراونه لګلی شو په دغه سوره کله جراول لګلی شو سوره او کله جرهولې گلی شو سورات محکامه چې پای کې دلایل او د هرا ذکر وي او ذکر کړي چې پای کې کې ته حال حالات الذين في قلوب مرض ونيتا خلاص چې په ژوند کې د مرض او ګورې تا ته پشان ته د کتل دغه ک چې به شي راغلي په د باندې مرغنا فاولا لهما نحالکت دی لرا تا سن وقول معروف وای تا وينه خګه من دل مړ نه لړ وایناڅکه کله چې مزبوط چیکار نو کدی رښتیا کړی الله سره نو به تر ذیلاره نو دوی ته انفال سايتونم تا لړې غواوري دې چې فزادو کې بزم کړي پرې کې خپل خپل وړې دا که سان دي لاند کړي په دوی باندې الله نو کان کلو د ویلا دا لندی کړي سترګې لري و سوجنه کوي د ویلا لا په کتاب کې عمله قلوبنا فاله یا دې پسره نو تعالی لګېدلې یګنار ګسان چورې زلو په ټول شهر باندې پس داګان سره کان چورې دی دا شیطان خ زکرې زولاله مولا زل کړې دا پدې چې کنه وی دا پدې چکهنې وي دوی دا خپل کوچه باد غنلو اځرا لیکلو ده الله د الله کتاب سنوتيه کومځي بازلامره منبا تابیداری کوستا اوس په کارون کې الله کوي بجړغو دوی پتري مې الوي کله چې وفات بګې د لاره ملائکه او وایي مخونو جوړي شګان جوړي دا پدې چکن دوی ورپسې شیودا شي چې وسکل والله لره د بضګنه لو رضا د الله نو برباد کړ الله اعمال دې آیا ګومان کړه خرج په ژوند کې د مرزا چې په نو با جلا خير دې دي علاوت ککوخه زمنګ موږ خو لوتات دې نو تاو په جن دلوي دراره دې په نو خو او په جن دې دلاره فلاحن په دروغ وای نه کې یلن قول له بل لهجه کې الله خو یې ساس ہمتاں غلوتا زناتہ لایجہ من سرکن کو مجاہدین دے تا اسنا صبر کر سرگن بو گستا اس خبرنا ایک نہ کفر کرو ملکرو دل اللہ نہ مخالفت کرو دے پیغمبر پس در سرکن جو دی ہدایت چری ذر رسول اللہ تپ جو کی برباد برباد دی اللہ دی امال ایمان والوں تابع داری کو اللہ تابع داری کو پیغمبروں مبرباد ہوے اعمالنا ایک تے څلورځي <سرسقل> باچلګر ليا عمل اګادي زوی کمزور دي نو قران خونه له کمزور دي چې بدعت کوي نو عمل به زایشي ولا تبدلو اعمالکوم یتناخرجو کفر کړو مې کړو دال الله نه مشو دوی کافرانه چې به خننه کوي الله دې لاره شوشي مو کوي راو بلې سوله تا او تاسو اوچا ته الله تاسو را چې نکمه الله بدل اعمال تاسو چینه کومے الله استازمال یقینن جون د دنیا ټکو تمه سره کتا سیمان را ویری دی دلان وربغي تاسو دره اجر لیستاسو نو کوه تاسو نه الله استازمالونه د پاره د زانه نو کوه نه مال د پاره د زانه کوه کو نه مال نو تن بچي له بوکول کو یوباسي خریس تاسو دا وی تاسو را په لړ شي چې خرجوك اي بالله کي پس باز تاسو نه او ذو دي شمتوب کي چاي ذو شمتوب وکړه ان شمتوب وکړه په ځان الله دې پروا تاسو مهتاجه وانتم الفقراء احتیاج مهتاجي کواړې دې بدل بکیو کوم سوا و تاسو نه ثم لاي قوم امثالكم ده بني شاري تاسو په ابو موسی شري واي کله زيادت الله راوږي ګور فرحہ بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام ډیر خوشاله شو یا حب الی یمنه دنیا ان فتحنا لك فتح مبین سورۃ فتح مدنی سورۃ ده په ترتیب سره قرآن کریم کې ادرس ali استم او پنزول کی یو صلا یو لسن مغتی صورت کی ترغیب الى القتاب نو پدی صورت کی اللہ زیر ورقی بالفتح تسلیدان اِنَّا فَتَعْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينَا منگلہ بردر کرو اِنَّا فَتَعْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينَا رسول الله صلی الله علیه وسلم خو بلی دا چې نمغا مرلې تلیو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ذکر کړ نو د صحابه په ځل کې د بیت الله من ته از شو نو سواله سوال بیا پنځه لو ساو صحابه زه نبی له اسلام کومعیت چرا لو درمری کو نیت باندې ین لنو راغلی د پردا دا کولو کو امرې را لو دلتا مشرکینو نن بره غوډلو او دی بي ته دا اوګداه بیا دا او دی بي دا زګو سنن دي شمسيہ ورته وای دا غالبا د مکینې سنن هم ملګری شمسيہ د نبی رسول حق درجه باندې کې نه استا نو نبی رسول صاحب وی اوازو کو نبی رسول می د ذات کېنو لیدل چې کوم ذات اګه خاتیاں وارا کېنو لیدل نو بیا په دا دا ځای کې خدای وبيای کې د یو کازه رسول الله صلی الله علیه وسلم مليګ چې موږ امر بیا راځو ابی دا گو او هوچو هغه بچو په تدریقه باندې بیا عثمان رضی الله عنه نبی اسلام علیه وسلم عثمان رضی الله عنه مطالع خبره دا مشورات وا اغيونه من أغيو النبي عليه دا خبروم چې حزنسان د جلانو اغي شه کړی نو نبی علیہ السلام سا بونا بیعت واغص دا غونیلاندی بیعت الرضوان و بیعت تهته شجره ور قموی دا نبی علیہ السلام لازم واغص چه مونگ توپوری چه در عثمان بزرنی را غسته مونگ بانه پریدوگی نو چه کل آغی تا دا خبر ہو لگی دا چه صحابو بیعتو کننن اپنی اسلام سر آدوی جنگ کئی نو آغی بیا قسان لگلو یو کس بولی دا خبری اتروی شوی صلاح ناما بیا سوحیر راگئی نبی الاسلامی اوز کارجو شو سال العمر سولہ اولی کلیشو اگر سولہ کی چکلہ سولہ ناما لیکلی کلی دو بسم الله الرحمن الرحیم اگر نا بی اسم کاللہ ہم داشبولی کو جگہ دامم تا معروف زمانگ دا تریقہ دا اولی کلیشو شرائط اولی جے شرائط لکه چې مسلمانان کې وکاسه هغه نسال تماکه کې نن دی فریدي هغه یو کاس دلته راځي نديب فریدي نن او سکالا وا پسوځي آئنده قلب راځي آئنده کای زمراو کوي به به وسري راځي او صرف درې ورځې به تیریږي دا شراط له ترشو ابیا طاری د سټو شوي نو نبی له سلام او د سختو محمد رسول الله وی دا رسول الله لفظ به لري که رسول الله بیا موږ نه کوله دا بوای چې محمد بن عبد الله نو نبی له سلام حضرت دې دا رسول الله لفظ لري که او وی بالکل <سؤال> <سؤال> نشمند رکو لے زنه لړو کوم ان امر او فوق الادب <سؤال> امر و ادب د پاه سره نو امر د ادب د پاه سره حضرت علی وله نه رکو بلکی ادب د امر د باجره دي شم لري رسول الله صلی الله علیه وسلم په پله لري ما قاز محمد بن عبد الله بن امر دا دا ولي کولې شو دا آغا حزو تمری افاتحو فتدالا نبي عليه السلام یو دغه فتدالا او یقینا د حدیبی دا صلح دا د ستا د مکیدې په اړه مشهور او رسول الله صلى الله عليه وسلم دنیا باچارې چې قوت لیکلې دام د صلاح او هجي بینه پسو او فائدې شو ډېر زیاته ځکه چې د مؤمنانو او د مشرکین په مځ کې تعلقات او نېوب لېدل کتل نو د کافر برابر او د صاحب او اخلاق به کتل نه لګي به متاثر کېدل او د خلک مسلمانان هم شو او فارق قال کې جګړه واقع نه کړ الله ځکه چې نور کزان وبانی الله مهربانی کول غوښته چې ما په شرف باندې بشرف شي بل په مکه کې خلک دایزو سیدل شریا او زنان چې مسلمانان او پیرجنتل نه چې دي مشرکین دي که موحدین دي دی. نو قضلی دلا موحدین به وجلی شي نبی ابو ذر غفکانوار نو انا فتنا لك فتم بنا فتح سرگانو من مقرر کرده تالالا فتح سرگانو چه لرکی اللہ پخانی بوجو نستا اور رستی بوجونا چه بخنو کی تات اللہ لرکی اللہ دتانا ما تقدم من زمبیک پخانی بوجونا و ما تاخار اور رستی بوجونا پخانی رستی بوجونا بالدادان لینکی دیار لسکالا پو مدینه کی تکلیفونی دی برداش کروی اوز اللہ تکلیفونو طول لی کئی فتح فتح آورا ولی مکیتا لی اغفر لک ما تقدم من زنبیکو ما تاخار او قرب کی اغفر نیمت فتح و یا دیا کا سرات مستقیمان اویدا تر کی تا تا جلاریږي امداد کې استا الله امداد غالب الله ذاته سرارګرو تاسلي پر زړه مؤمنانو کې چې زیاد چې ایمان دې سره دې ما نو یې مزګو چې معنی او لا اله الا الله آسمان روزمه کې دلاله عالم حکمت والا داخل وي کې مؤمنان سړي مؤمنان راخدې باوجود ځروان بلان د ګولدا یې نه ورونه امه شپې کې الهه <الحلح> کې د دو دینه مسایدتوی دا الله څنګه قانیا پیلوه ازا په ورګایي منافقانو سره منافقانو خوولاله مشرکان سره مشرکان خوولاله چې ګمان کولې پ الله باندې ګمان پاتو په دې کې مصیبت باد پاتو او وسګر الله په دې باندې او لاندې کې په دې تیار کې ځلره ځان نام بسګر زه ده اللہ علی علی لغ کا ایلاثمان او دسم کی دا اللہ زر و الحکمت والا یقین نغلی لگلی تعلید شاہدان بیان کا انکی، زیر ور کا انکی، یار انکی چمان اعبو اللہ علی اللہ پیغمبر و و توقیرو تحذر اللہ و توقیرو و توقیرو تابداری اوکیده دا و تو عز دعا او پاکی بیان کوي دا هر واسه سارما خام یقينا اخر ثلاثه وکيتا سره اسابه ستاسو لاسیوا وکړو انما یوبایون الله ذی لاسیوا کوي الله سره لاذل باذری دلا سنوز دوی نشا جما نما تی کر په زانو چاچ پروالي ګلپای چوارکو با بن لاسره ثوار په چاګلره چلوې او بوای رو سبا د شوي د زمیدارونه مشغول کړو مونږه مالونه له بخانه کواله مونږه وای دې په چبانې شه دې په کې او وای څو کوسله دې تا سره د لاندې څه کړه دا او کړه الله پتا اوس باندې د زاراره کړه الله پتا اوس باندې بلکه دیالله الله پاشي چې کوئی خبردار بلکه تازو گمان کل چه واپس بنشی پیغمبر همومنان اخفلال تا میشه اخسته کلشو دائش تازو بزنونکی تازو گمان کل گمان باد وی تازو قوم فاسد آیان وی تازو قوم شرارت آیان قوم بورا حلاق شوی اچا جی مان الله رب اللہ لاللہ پیغمبر مونک تیار کرے کافر لڑا جہان ناما اللہ اختیار دا اسمان و رزمی کی او با بخی چالر چه خوخی دا اللہ عذاب بور کئی چالر چه خوخی دا اللہ اللہ دا بخون کی میرا باانا او با رسط پاتشوی کلش تاسو لڑا غنیمتونتا چاک لیا اللہ را پریدی مونگا ور پسیشو اس تاسو ارادہ کئی چه بدل کی کلام دا اللہ حکم دا اللہ او امرا پسی کی گئی. دانگی ویر و اللہ دانگی اللہ ویلو جداس بیاس کوئی نبوها دی تاس حسد کوئی مونسا را بلکی دی دوی نپوئی مگلہ گو اوارو سپادشو زمدارو تا او با بلن شایی یو قوم تا جنگ جو قوم باییی آل فارس رومیان حوادینا تو قاتلونا هم اویسرمونا قتال با کوئی اغیس را یا غار کی دی کتاسو وين تديهو کتا زمنا ور بغيتا زللا خر خه کواولیدای لکه څنګه چا وی دی نه موه کیا زابذر کی تا استاد زادر سون کی نيستهل پرون بن هراجو نه پګوټ بن هراجو نه پبیمار بن هراجو چا چې دا ویدارو گذ الله الله تلن بر داخل بيا لرا باچوتا روان بلان دغلو ی نه دونا سو شباوریدو اذا بو رجال الله صاحب د رسول څنګه یقینا خوشاله شو دی الله د مؤمنانو نه ایجو با یمنه تا تا شجاره لا سيو کن تا سره لان دونی فالما ما, ما, فی ما. لاندی تا سره لا سيو بوله پس په د الله په شي دوی کې راوري کړه الله تسلی بده باندې مقرر کرو دویلالا فتن از دی او غنیمتو نو دیرو چاخلی آلالا دی اللہ سرور حکمتوالا وعد کرو تاثر اللہ دو غنیمتو نو دیرو سا خزون آج چاخلی نور غنیمتو نو باللہ نو تلوار کرو تاثر الالا خیبر یا صل دو خدیبی او بند کرو لاثرن دو خلقو دو تاثرن کشی نخب مومنانو تاؤو بخیطاو تا ستالار نیگا او بلا او م vivارت نے دون ہے کہ تحبت ترسو قدرت نہ لائے پہلے اللہ را گروار کرتے پہلے جس اللہ اوتا ہے کہ تحت حال جسلさ کے لمحرہ وہ می forgive دیما کوئیières ان وہ خطار واً علا جو تو جور کتا ہے خالد وتلاIA کو گیئے آپ او پہلے ان ان لا زل کوئی معرفین کتا ہے والوентиTime لوٹ پر آچان ہے اولا سنستا سدارینا پر شمسی اے په پر حضر ایبی اے کے پر دارینا چو ضرر کرو تا سلاللہ پاید اللہ پاید اللہ پاید شد تاز کواید دن کے داری کافر چا منی کئی تا سلالی دا مجد آرامنا مجد آرامنا منی کریئی والحادیہ معکوفاً او حادیہ اسرشیوہ چو رسیگی اخ خپل زائد ازا بیتا دا جگړه واسه نکړه ځکه کنو سری مؤمنان او خځې مؤمناني چې تاسو نه پېژن د الله لپاره تاسو به دلګو او تاوس لپاره زړه بو تاسو کا دایله وژلون د ځړه خغان بیلما دې لپاره الله جنګ واه نکړه بلدا دې لپاره چې تاسو لله په خپل همڅه چلایا ځخه لله کذیبل شي نمماځه <متازعب> په وړکرو کافرو کافرو د نړۍ د دینه ځا د درځون کې کله جوړجو کافرو بوزنونو کې نندځالات راوړي ګل الله تعالی په پیغمبر په مؤمنانو او جوړ کړې پرې سره کلمه د تقوا کلمه د اخلاص کلمه د تقوا لا اله الا الله وزوی لار په دې سره آلوذ دې او دې الله پارس باندې یقیناً رشتیات اللہ پیغمبر سر خوب و حاق داخل بشی مجد علامتا کو خفید الله پوامن کے سکالنا آئندہ کال خرون کے بھئے سرون لندون کے بھئے رحم اللہ المحلقین رحم اللہ المحلقین دریز نبی علیہ السلام دعاو پرا تبیدہ آرہ برا سمجھاو چھ سر با اغیو گت پری ساتل بایی او نو نبیر اسلام دریز رو دعاو کرو مطلب ادا رسم چا مات کرده اگه مستحج در دریز دعاگانه پیغمبر کرده لا تخافون فعالی ما معلم تعلمو نو پول اللہ پاقی جتا سنب ہوئی گئی بلکال بزاید پول اللہ پاقی جتا سنب ہوئی څ دې ډا دې تاسو مومنان تاسو په جندل جګړه بشوي وا نو زه حاصل شو په زوګړو ها خوا دې نه رسېدنه فتنه دي فتمک سوله پسې الله ز دې چرې پیغمبر پهیدات په دې اوسره چې زروور کې دا پټول دینونو کافي دل لا کا محمد رسول الله محمد علیہ السلام پیغمبر در دا دے آکسان چتھ سر دی ساخت دی پو کافر و باندی لکا عمر رحمہ و بین اوم رحمت دی اخفل تر منزا لکا بوبکر وینی تا دوی دارا رکو کا انکی سجد کا ان کې لکا لی طلب کئی مہربانی دا اللہ الله دا اللہ لکا عثمان رنزوان اللہ تپیจีนې په مخروځ کې نغره سړو نغره سړې شپې خو بنره لري امه ځه شو د نغره خوښو او خزو ده دنيجه په تند کې مهراب جوړتي فضل ان ذالک مثالم فالتوراث دغه صفات دوی په تورات کې او صفات دوی په انجیل کې لکه مثال د فصل دی چې با سیا خپل تیغه نو کلک یاغه نو تینشي نو دريږي خپل پانډای باندې نو تاع یوتیا چې زمیدار ولاره څوڅکې په دې باندې کافرانو لکه تیغ د محمد صلی الله علیه و سلم شتاو بیا ابو او ابو بکر والی مان پیراورو فازرهو بی عمار فستغلزه بی عثمان فستغلازه بی عثمان فستغلازه بی عالی پل فایر با چه تیغ دوزمکی نراوچه تیگی ده پڑینا ناول پیشه دشمن چه چه دا سیکی نو حدو کنیشتی ویلیکی گی لیکی چه دا چه دا هینا بچی بیاو چې روان څرطه تلې او ګټ څرګانل را بچي نو بیا ګړې بيځښه تللې دي او ګړې بيځونه بچي نو بیا هوکاکه هوښه تللې ده او چې وی نه بچي نه بیا و هو او چې وروه نه بچي بیا ذا سادارونه او خلق خلق جن لاند واجه يسوري لاند آرامته یا فلدار ولوی میو دارا نہ خلق می وطن وشو گئی خدا ماف دا تکلیفات راضی دا مثال دم واحد دے اولا اگر مورو فلا اختلاف کلوان چڑیر فائدہ دی اگے مخالفت دی اج دیواریں نو بچوی بیا پر کلی دا ذلیل ملی دا دو خیر نہ کی لعجب وای آکل دی نو بیا غوی کا هاوری بیاوی خو دیننا بجتی لا او ملاو ناکار حکومت چیز ریتوننا بجت پا بیا یوون بدا نجوری گی خلطا دولی سوری لاندی کینی یامی وطن خوری شیخ عدل قادر جلانی رحمت اللہ را فرمائی من شاخ بلند بار پر از میوه توحید از راہ گزر سنگ زندار نداری زونین د توحید د میونو ډاټه رسو تیریږي غزار کوي کانه غزار کوي ز پروان ساتم زکه چې کې کار ځانره وشته بیره وشته را سټه کای رسو سټګو سره وا دل الله الزینا من یوجو زرا چې تعوذ یا چي دمی دا لاله چې کو سکي په دې کاغران وَعَلَكَ لِلَى اللَّهِ مُؤْمِنَانُ زَرَى جَعَمَنِي قِرُ